Ezt a filmet már láttuk. Hatalmas aszteroida száguld a Föld felé. Átsuhan az atmoszférán, majd belecsapódik a Földbe. Óriási lángoszlop tör fel, és hatalmas lökéshullám söpör végig a bolygón. Az emberiség halálsikolj kíséretében semmisül meg. De ez most nem az a film... Ezúttal a Föld és az emberiség visszavág. Az Apokalipszis egyelőre elmarad. Így működik a Világegyetem. A földbolygó, az életföldcsője békésen ringatózik a végtelen világűrben. Vagy mégsem. Bolygónk akár az univerzum legmostohább helye is tud lenni. Think about Gondoljunk csak a természeti katasztrófákra, a földrengésekre, tornádókra és hasonlókra. Ezekkel szemben tehetetlenek vagyunk. De az aszteroida egy olyan természeti csapás, amit meg tudunk akadályozni. Az aszteroida szó hallatán általában valami ciféut teszünk Valami szörnyűség, ami kiirtotta a dinoszauruszokat. Való igaz léteznek veszélyes aszteroidák. Ha pedig meg kell tőlük védenünk a földet, akkor a tudósok lesznek a mi megmentőink. A bolygóvédő csapatok világszerte dolgoznak az apokalipszis elhárításának forgatókönyvén. Vásztázzák az eget, számításokat végeznek, technológiákat dolgoznak ki, és terveket készítenek, hogy a méretű pusztítás maradjon csak meg a tudományos fantasztikum birodalmában. Ha ellenséggel kerülünk szembe, alaposan ki kell ismernünk, hogy le tudjuk győzni. Ismernünk kell a méretét, az erejét, a mozgását. Az aszteroidákkal sincs ez másképp, ha ki akarjuk ütni őket. Ketyplescu a Los Alamosi laboratórium munkatársa Arizonába utazik. Mintegy 50 ezer évvel ezelőtt itt egy 170 méter mély kráter keletkezett egy becsapódás után. Ez a meteorkráter. kráter. Lélegzet elállító, egy ilyen hatalmas kráter peremén állni. És tudatába kerülni saját kicsinégünk. Még belegondolni is elképesztő, hogy mekkora energia kellett. Ennyi kőzet kirobbantásához. A krátert kiváló meteor egy hidrogén bomba erejével csapódott be. Pedig csak 14 méter átmérőjű volt. A meteorkráter jól illusztrálja, hogy a nagy sebesség még az apró tárgyakat is pusztító eszközzé tudja változtatni. Az aszteroida mintegy 43 ezer kilométer per órával csapódott be. Ez tízszer gyorsabb, mint egy kilőtt puskagolyó sebessége. A felülettel érintkezve egyszerűen felrobbant, és ez a robbanás hozta létre ezt a krátert. A robbanás ereje a környező kőzetet porrá zúzta, és hatalmas lökés hullámat bocsátott útjára. Elég szeles ma az idő, de semmi ahhoz képest, amit a lökés hullám generált. A robbanás idején itt több ezer kilométer per órás szélsöpört végig. A tudósok számításai szerint 100 évente 20%-os eséllyel csapódik be ekkora aszteroida a Földbe. Ha ma ütközne a Föld egy ekkora aszteroidával, az egy egész város pusztulását okozhatná. Keti kutatásai azonban segítenek kiépíteni a védelmi rendszereket. Úgy véljük, többféleképpen is meg lehet védeni a Földet az aszteroidák becsapódásától. A Los Alamosi, Livermore -i és egyéb kollégáimmal számítógépes modellek segítségével készítünk nagyon pontos szimulációkat, amelyekből leszűrhetjük, melyek a jó és rossz ötletek. Javaslatainkat aztán a döntéshozók elé árjuk. Ezt tudjuk mi nyújtani szemben azzal, amit Bruce Willis tud nyújtani. A jelenleg bevethető leghatékonyabb fegyverünk az atombomba. De ha ezt használjuk aszteroidák felrobbantásához, annak is megvannak a hátulütői. Több száz apróbb meteorból álló zápor hullhat a Földre. Keti csapata azonban azon munkálkodik, hogy kiküszöbölje ezt a kockázatot. Ők inkább eltérítenék az aszteroidát a pályájáról. Én többek között a nukleáris elterelést tanulmányozom. Elképzelhető ugyanis a közeljövőben olyan forgatókönyv, hogy valami jelentős méretű dolgot kell eltávolítanunk az útból. Ha elég nagy aszteroidáról beszélünk, atomfegyver is szóba jöhet. Ha egy atombombát felrobbantunk az aszteroida közelében, azzal meg tudjuk változtatni kisé a sebességét. Az a közelében történő nukleáris robbanás elporlasztja az égítest felszínét, és letéríti azt a pályájáról. Ám első körben mindenki igyekszik elkerülni az atomfegyver bevetését. A nukleáris eltérítésnek is megvannak az érvei és ellenérvei. Vannak olyan helyzetek, amikor ez a megfelelő technológia, sőt, ez az egyetlen lehetőség az adott körülmények között. Reméljük azonban, hogy a jövőben más módszerek is a rendelkezésünkre állnak, amelyek diplomáciai vagy politikai szempontból kevésbé problémásak. A tudósok jelenleg azt kutatják, hogyan lehet atomfegyverek nélkül eltéríteni az aszteroidákat. Minél több aszteroidát fedezünk fel, annál jobban megértjük őket. Ma már tudjuk, hogy van lehetőség a meteorok okozta károk enyhítésére. Ez talán a legfontosabb tudományos törekvés, amelyre az emberiség valaha vállalkozott. Valószínűleg az aszteroida apokalipszis elkerülésének az a legjobb módja. Ha megsemmisítjük őket még azelőtt, mielőtt veszélyessé válnának. Naprendszerünk veszélyes fej. Gyors mozgású aszteroidák suhannak az űrben. Sok ilyen égitest egyenesen felénk szágold. A kutatók haditerveket kovácsolnak az aszteroidák jelentette veszély ellen. A kockázat megértéséhez vezető első lépés az aszteroidák észlelése. Nem csak a nagyoké, amelyek az egész civilizációt veszélyeztetik, hanem a kicsiké is, amelyek egy-egy várost tudnának elpusztítani. Az aszteroidák észlelése azonban önmagában még kevés. Még azelőtt meg kell találnunk, mielőtt túl közel kerülnének a Földhöz. A gond az, hogy az aszteroidák kisebbek és sötétebbek, mint például a bolygók. Így aztán nagyon nehéz észrevenni őket. Az aszteroidák elég jól tudnak bujócskázni. Képzeljük el, hogy a szahara fölött repülünk és egy kavicsot keresünk, ami ugyanolyan színű, mint a homok. Nos, a naprendszerben ugyanilyen nehéz megtalálni az aszteroidákat. A csillagászok szerint több mint egy millió, egy kilométernél nagyobb aszteroida van a naprendszerben. Ennél kisebb méretűből pedig akár egy milliárd is lehet. A naprendszerben megszámlálhatatlanul sok az aszteroida. Hiába keressük őket folyton, nagyon nehéz megtalálni mindet, hiszen csupán apró fekete pöttyök az űrfeketeségében. Az arizonai hegyekben épült Catalina Obszervatóriumot Greg Lannert vezeti. Ma éjjel, ezen a hegycsúcson, mi vagyunk a világ szeme. Greg 20 percenként készít fotót az ég ugyanazon szeletéről, és ezeket a fotókat veti össze, hogy megtalálja a csillagok között megbúvó aszteroidákat. A csillagok ugyanis mozdulatlanok. Az aszteroidák viszont nem. Ha elég fényes az aszteroida, akkor látjuk, ahogy átszeli a négy képet. Jó sok békát meg kell csókolni, ám hogy az egyikből herceg legyen. Ma éjjel sincs ez másképp. Ah. Ez itt viszont most valami. Látható, ahogy a jobb-alsó sarokból a bal felső felé mozog. Nagyon örülünk, hogy ma ilyen sikerült felfedeznünk egyet, ugyanis ez a tárgy nagy valószínűséggel a Föld közelében fog elhaladni. Greg számításai szerint ez a 30 méteres aszteroida akár 1 millió kilométerre is megközelítheti a Földet. Ez körülbelül háromszor akkora, mint a Hold-Föld távolság. Ráadásul a jövőben ennek az aszteroidának a pályája közelebb is kerülhet a Földhöz. Akár még össze is ütközhetünk. Erre jobb felkészülni. Minél hamarabb észleljük, annál jobb eséllyel tudjuk eltéríteni az útját. Az űr olyan hatalmas... A Föld pedig olyan kicsi, hogyha csak egy egész kicsit lökünk a távoli aszteroidán, mire a Föld közelébe érne, már egészen más pályán fog mozogni. Messze, messze, messze a Földtől. Tehát el kell térítenünk őket az eredeti pályájukról. Gondoljunk csak a golfra. Ha csak egyetlen fokkal máshogy lendítjük az ütőt, a labda kirepül a pályáról. Nagyítsuk fel ezt a modellt naprendszer méretűre. Az űrben szágoldó sziklák idővel ki tudnak lépni otthonukból, az aszteroida mezőből, és az 50 millió kilométeres távolság ellenére egy nap akár a bolygónba is becsapódhatnak. De ha a bolygóvédői egy-egy veszélyes tárgy mozgásának irányát akár 10 fokkal is meg tudják változtatni, az messzire elkerüli a földet. A tudósok ki is dolgoztak erre egy igen drasztikus módszert. Ha a focipályán egy védő meglátja, hogy egy csatár megindul az alafonal felé, mi csinál? Neki ront, felborítja, ellöki. Ezt kell nekünk is tenni az aszteroidákkal. Egy gyorsan mozgó tárgyat, úgynevezett kinetikus ütközőt kell az aszteroidáknak lőni. Ez nem csak az a sebességét változtatja meg, hanem meg tudja változtatni a röbb pályáját is. A tudósok tartóztattak már fel aszteroida-szerű objektumokat az űrben. 2005-ben a Deep Impact űrhajó a templomban egy 14x4 kilométeres üstökös közelébe került. Az űrhajó egy kis szondát lőtt neki az üstökösnek. A sonda úgy csapódott bele a templomban, mint egy golyó, és kiszakított belőle egy darabot. A kinetikus ütközőket azóta is kutatják. 2022-ben egy Dart nevű űrjármű 21 ezer kilométer per órás sebességgel fog belecsapódni egy aszteroidába. Ez az erőátvitel az aszteroida sebességét minimális mértékben változtatja csak meg. Mondjuk néhány tized km per órával. Ám egy évtized alatt ez a sebesség csökkenés talán akkora változást eredményez majd, hogy az aszteroida messze elkerüli a Földet. Talán szokatlanul hangzik, hogy egy óriási űrsziklát egyetlen ütközés eltéríthet a pályájáról. A csillagászok szerint azonban gyakran történik ilyen az űrben. Ha nagy a forgalom az autópályán, és sokan váltogatnak sávot, előbb-utóbb kocsanás lesz a vége. Így van ez a naprendszerünkben is. A kis bolygó forgalmas hely, ahol az aszteroidák nagy sebességgel rohannak egymásba. Ez nagy csimbummal jár. Ha két aszteroida összeütközik, tíz új aszteroidává hullanak szét. Ezek ismét összeütköznek, és már is van száz aszteroidánk. Ám ezek is össze fognak ütközni, így már is ezernyi milliónyi vagy milliárdnyi aszteroida veszélyezteti a Földet. Ez azonban nem csupán játék a számokkal. Bár a több millió aszteroida elvileg mind súlyos kárt tud okozni, nagy különbségek vannak közöttük, vagyis mindegyikük más-más típusú veszélyt jelent. A sebességük, méretük és a Földtől mért távolságuk mind árulkodó jelei a veszély mértékének. Minél többet tudunk az aszteroidákról, annál felkészültebben tudjuk várni őket. Ismernünk kell az ellenséget, ismernünk kell ezeknek az objektumoknak a tulajdonságait, ha valaha is szeretnénk majd eltéríteni egy veszélyesen közelgő aszteroidát a pályájáról. A tudósok kezdik felismerni, hogy az aszteroida összetétele jelentheti a legnagyobb veszélyt. Ha megismerjük, hogy miből állnak, könnyebben találunk fogást rajtuk. Marina Brozovic, a Földközeli Objektum Kutató központ munkatársa, egy második világháborúban kifejlesztett technológiát alkalmaz. A radart. A planetáris radar olyan, mintha a reptéri radar nagy testvére lenne. Csak amíg a reptéri radar repülőgépeket követ nyomon, addig mi aszteroidákat figyelünk, amelyek több százezer vagy millió kilométerre vannak. Emellett a radar az aszteroidák formáját is segíti meghatározni. Tudnunk kell a méretüket, a formájukat és a kémiai összetételüket. A radar olyan pontos képet ad róluk, mint egy űrhajó. A radar tehát valahol egy kis űrutazás. A radarképek tanúsága szerint az aszteroidák állhatnak kőből, fémből, vagy a kettő ötvözetéből. Ezt nagyon fontos tudni, ha fel akarjuk venni velük a harcot. A fém Sokkal tömörebbek, mint az átlagos kőzetből álló társaik. Tehát egy vasból álló aszteroidának sokkal nagyobb lehet a mozgási energiája, mint egy ugyanakkor a kőzet aszteroidának. Éppen úgy, ahogy egy fém ágyú golyó is nagyobb pusztítást tud végezni, mint egy hasonló méretű kőgolyó, a fém is sokkal pusztítóbbak, mint a kőből állók. De a tudósok szerint a legtöbb aszteroida nem is ágyú hasonlít, hanem inkább kozmikus sörétes lőszerhez. A legtöbb aszteroida nem egy darabból áll, hanem inkább egy kupac kőtörmelékhez hasonlít. Tehát sok kisebb kőből, kavicsból, szemcséből és homokdarabból áll. Mindezt a gravitáció tartja össze nagyon gyengén. A kőtörmelék aszteroidák, mint például a magyaró alakú Itokava valószínűleg aszteroida összeütközések során jött létre. Az ilyen összeütközések során először is repesz darabokhoz hasonló törmelék keletkezik. A gravitáció ezután néhány szikladarabot újra lazán egymáshoz húz. Ez a laza kőtörmelék kupac aztán átformálódhat, és olyan érdekes formákká állhat össze, amilyenekkel gyakran találkozunk aszteroidák kutatása során. Talán furcsán hangzik, de ez a laza törmelékhalmaz fontos részét képezi a kutatásoknak. Amit már tudunk, hogy a körülbelül 15 km átmérőjű aszteroidák már szinte mind a kisbolygó 5 történt korábbi aszteroida összeütközések során keletkezett törmelékhalmazokból állnak. A törmelékhalmazokból álló aszteroidák szerkezete komoly kihívást jelent a bolygó védelmezőinek. De hogyan védhetnek meg minket egy rakás kőtörmeléktől? Egy szilárd tárt például egészen másképp reagál a robbantásra, mint egy lazán egybefüggő kőhalmaz. Nagyon bonyolult tárgyakról van szó, amelyek különleges figyelmet igényelnek. Nem rondhatunk feltétlenül csak úgy rájuk. Egy ilyen törmelék aszteroidába belelőni olyan lenne, mint belerúgni egy homokkupacba. Több ezer kisebb kő szét a legkülönbözőbb irányokba, észrevehetetlenül és kiszámíthatatlan módon, akár a Föld irányába is. De erre is van tervünk. A nyers erő helyett a gravitáció finom erejére is támaszkodhatunk. Tehát nem elég csak odasózni és tovább állni. Valami pontosabb, kifinomultabb dolog kell. És itt lép be a gravitáció. Bár a törmelék kupacok kicsik, működik bennük a gravitáció. Ha felküldünk egy egytonnás szondát, annak is van vonzó ereje. Nem sok, de van. És ha egy ilyen szondát az aszteroida közelébe juttatunk, akkor két test testközti kölcsönhatás segítségével biztonságos pályára tudjuk terelni az égi testet. Egyszerűen csak leparkolunk egy űrhajót az aszteroida mellé, és lebegtetjük ott, nem engedve, hogy az aszteroida és az űrszonda összekapcsolódjon. Így a sonda szép lassan elhúzza az aszteroidát az útból, mintha az csak egy vontató kötélen lenne. Szifinek hangzik, pedig fizikai szempontból viszonylag egyszerű és megoldható. Ez a módszer azonban csak akkor működik, ha pontosan le tudjuk követni az aszteroidák mozgását. Sajnos van egy súlyos tényező a naprendszerben, ami alaposan megnehezíti a dolgokat. Ez pedig nem más, mint a nap. védelmezői el akarják kerülni az apokalipszist. Az a küldetésük, hogy megvédjék a Földet, a látszólag elkerülhetetlen aszteroida becsapódásoktól. Ehhez azonban előre kell tudniuk minden lépést, ami egy folyton változó naprendszerben nem is olyan egyszerű. Megmérjük a pályájukat, és megrajzoljuk az összes ma ismert aszteroida térképét. De tudjuk, hogy ez csak egy pillanatkép. Az aszteroida populáció szüntelenül változik. Nem csak az aszteroidák mérete fontos. Ismernünk kell a sűrűségüket, a pályájukat, és a sebességüket, hogy fel tudjuk velük venni a harcot. Az ütközések következtében az aszteroida törmelékek új pályára állnak. De van egy másik fontos tényező is. A hatalmas gázgömb, a Jupiter tömegvonzása. A Jupiter a legnagyobb bolygó a naprendszerben, és mivel a kisbolygó övön kívül kering, el tudja téríteni a kisbolygók pályáját. Ezek az aszteroidák így elliptikusabb pályára kerülnek, közelebb a naphoz, és kereszthetik a Föld pályáját. A Jupiter több millió aszteroidára gyakorolt hatását elemezni önmagában sem egyszerű. És ehhez még hozzá kell vennünk a kisbolygó öv legnagyobb tagjait is, például az 530 km átmérőjű vesztát vagy Pallaszt. A nehéz feladat így már szinte megoldhatatlan. Ráadásul nem csak a tömegvonzás generál káoszt az űrben. Ez a Bennu nevű aszteroida. Az esély egy a 2700-hoz, hogy nekiütközik a Földnek. Azonban a benupályája folyton változik. Az elmúlt 18 évben már 150 kilométert tolódott el a rögt pályája. És ennek felelőse nem más, mint a nap. Mi tud eltéríteni egy aszteroidát a pályájáról? Az aszteroidák egymásra ható tömegvonzását nem nehéz elképzelni. De lehet, hogy a legdrámaibb változásokért nem a gravitáció, hanem a napfény a felelős. Bár nem érezzük, de a testet érő napfény nagyon enyhe nyomást gyakorol ránk. Az, hogy az egyik oldal jobban felmelegszik, mint a másik, egyfajta forgatóerőt jelent. A fény apró energiaegységekből, fotonokból áll. Amikor egy foton aszteroidához ér, átad neki egy apró lendületet és egy kis hőt. Képzeljük csak el a következő szituációt. Ez itt az aszteroida. Tegyük fel, hogy több kilométer átmérőjű. Ez tehát az aszteroida, ez pedig a nap. Az aszteroida a nap körül kering. Ezt az oldalát felmelegíti a nap. A külső, az univerzum hideg feketesége felé néző oldala viszont sokkal hidegebb. Már a kezemmel is érzem. A napfény által felmelegített melegebb oldal visszasugározza ezt a hőt a spektrum infravörös tartományában. Ez a hősugárzás egy kicsit olyan, mintha egy rakétahajtómű hajtaná az aszteroidát. Kifelé tolja az égi testet. Ezt hívjuk Jarkovszký hatásnak, lassú folyamat. Az aszteroidára ható erő mindössze akkora, mint néhány szem szőlősúlya a Földön. De miközben a Bennu Kering a nap körül, az egyik fele felmelegszik, ezért a pályája kissé módosul. A Jarkovszki hatás kissé problematikus. Ha csak a gravitáció hatna az aszteroidákra, akkor ki tudnánk számítani, mikor melyik aszteroida hol lesz, és évekre előre meg tudnánk jósolni a pályájukat. A Jarkovszki hatás azonban megnehezíti az előrejelzést, ugyanis figyelembe kell vennünk, hogy milyen sötét az aszteroida, hogy forog-e, és hogy milyen az alakja. Ezek miatt sokkal nehezebb hosszú távú jóslatokat tennünk az aszteroidák pályájára vonatkozóan. A Jarkovsky hatás miatt olyan nehéz megjósolni például a benumozgását. mozgását. Bolygónk védelmezői azonban zseniálisak, és a Jarkovsky hatást is egy új fegyver kifejlesztésére igyekeznek felhasználni. Tudomásunk Jarkowski szerint a Jarkovsky hatás drámaian képes befolyásolni az aszteroidák röppáját. De ezt a hatást mi magunk is felhasználhatnánk az aszteroidák elmozdítására. Ha valahogy mondjuk az aszteroida színének vagy formájának megváltoztatásával el tudjuk érni, hogy a nap másféleképpen melegítse fel az égi testet, akkor a röppájája is megváltozna. Ha fel tudnánk küldeni egy űrszondát és feketére vagy fehérre festenénk az aszteroidát, megváltozna az asztérő hatás. A dél-kaliforniai egyetemen viszont egy tudós csapat ennél kifinomultabb megoldáson dolgozik. Egy désztár nevű űrlézer segítségével próbálják jobban kihasználni a Jarkovsky-effektust. Tegyük fel, hogy észlelünk egy Föld felé száguldó aszteroidát. Őrlézer segítségével el tudjuk porlasztani az aszteroida anyagát, ami gázzá változva gyorsan felrobban. Így az aszteroida egy biztonságosabb pályára kerül, mintha csak egy rakéta hajtaná. Az űrlézer is hatékony fegyver bolygóvédőink kezében az aszteroidák ellen. A gravitációs és kinetikus eltérítők, valamint a nukleáris fegyverek mellett ez is bekerül a fegyvertárba. Van azonban egy elég nagy probléma. Az eddig említett összes módszer technikailag kivitelezhető. Aggodalomra csupán az adokot, hogy a jelen pillanatban még egyik sem áll bevetésre készen. Tehát az apokalipszist még nem tudnánk elkerülni. Sokat fejlődtünk, különösen az elmúlt években, de még nem teljesen állunk készen. A következő 10-15 évben azonban eljuthatunk erre a pontra. De azért még ne essünk pánikba. A Földnek ugyanis van saját védelmi rendszere, amely elégeti az aszteroidákat, mielőtt azok becsapódhatnának. Arizona 2016 június 2. Egy másfél méteres kődarab szágold a föld felé. Sebessége csak nem ezer km óránként. A légkörbe belépve bevilágítja az egész égboltot. Asztala! A hajnali órákban egy aszteroida belépett a Föld légkörébe. Gyorsabb volt, mint egy puskagolyó. A tűzgömb bevilágította az éjjeli sziklákat. Olyan erős volt a fénye, hogy még a NASA tűzgömbök figyelésére beüzemelt kamerái is kiéptek. Az aszteroida már csak néhány másodpercre volt a becsapódástól. A katasztrófa elkerülhetetlennek tűnt. Láttad ezt, haver? Ám az aszteroida nem ért el a Föld felszínéig. De vajon miért nem? A kisebb méretű aszteroidák ellen van egy védelmi mechanizmusunk. Hadd segítsek kitalálni, mi az. A minket körbevevő puha levegőről nem gondolnánk, hogy képes megvédeni az űrfenyegetéseitől, pedig az atmoszféra valójában az aszteroidák elleni védekezés utolsó védvonala. Egy napon a bolygóvédők képesek lesznek megmenteni minket az aszteroidáktól, de addig is bízzunk a Föld beépített védelmi rendszerében, a légkörben. Tudjuk jól, hogy az atmoszféra pajsként véd minket, hiszen naponta érkeznek a Földre meteorok. Vannak köztük kisebbek és nagyobbak is. Amikor azonban nagy sebességgel belépnek a légkörbe, a surlódás miatt elégnek. Bár az atmoszféra felső rétegei roppant vékonyak, az űrvákumához képest rendkívül sűrűek. Az atmoszférába belépő aszteroidák a súrlódás és a légnyomás hatására 1600 Celsius fokra hevülnek fel. Minél nagyobb az aszteroida, annál lassabban ég el. A legnagyobb sziklák drámai hatást képesek kiváltani. Azokat a nagyobb aszteroidákat, amelyek nem égnek el gyorsan, tűzgömböknek hívjuk. A tűzgömbök igen látványosak, amikor átszáguldanak az égbolton. 2013. februárjában az oroszországi Csajabinszk városában egy 18 méteres aszteroida szeltekedti az eget. Nagyobb volt, mint egy busz, és másodpercenként 18 kilométert tett meg. Rendkívül felhevő, és kisebb darabokra hullott, amelyek végig suhantak az égen. Amikor ez a hihetetlen mozgási energia mind fényé és hővé alakult, a Meteor felrobbant. A Chayabinszky Meteor a legnagyobb természetes objektum, amely légkörbelépését megfigyelték az elmúlt száz évben. 19 kilométerrel a föld felszíne fölött robbant fel, 30 atombomba erejével. A robbanás több mint 1500 sérülést okozott, és 7000 épületet rongált meg. A légköri védőpancs nélkül azonban sokkal nagyobb pusztítást okozott volna. A baj az, hogy a légkör csupán az 50 méternél kisebb, kőzet- és kőtörmelék típusú aszteroidáktól véd meg minket. Ráadásul van egy sokkal nagyobb veszélyforrás is. A fém aszteroidák. Egy kőszikla vagy kőtörmelék jellegű aszteroida nem jut el a talajig. Egy 30 méteres aszteroida felrobban a levegőben. De ha egy 30 méteres fém aszteroida közelítene, azt észre se vennék. Egyetlen másodperccel azután, hogy belép a légkörbe, már be is csapódna a Földbe. A robbanás másfél kilométeres krátert hozna létre. Letarolná az összes épületet, a kiáradó hullám következtében pedig több millióan vesztenék életüket. A robbanás után aztán még órákig hullana a por a Földre. A asteroida átjutna a légkörön, mivel túl kemény ahhoz, hogy a súrlódás és a légnyomás megsemmisítse. Katasztrofális robbanás kíséretében vágódna be a Földbe. Bolygónk védelmezőinek talán a fémes aszteroida a legádázabb ellensége. Ám lehetséges, hogy a Föld még egy beépített védelmi mechanizmussal is rendelkezik. Tudjuk, hogy a dinoszauruszokat egy légkörön átjutó aszteroida írtotta ki. A kutatások szerint azonban akár meg is menekülhettek volna. A dinoszauruszok hihetetlenül balszerencsések voltak. Ha az aszteroida át is jut a légkörön, van még egy védvonalunk. Néha nem az számít, hogy miből áll az aszteroida, hanem az, hogy hol csapódik be. A védelmezőink olyan technológiákat dolgoznak ki, amelyekkel eltéríthetők az esetleg katasztrofális aszteroidák. A Föld azonban addig sincs védelem nélkül, amíg elkészülnek velük. Abban biztosak lehetünk, hogy aszteroidák és üstökösök továbbra is be fognak csapódni a Földbe. Lehet, hogy csak évmilliók múlva, de meg fog történni. És ha ez bekövetkezik, akkor egyetlen tényező lesz, ami eldönti, hogy csak egy rossz nap köszönt ránk, vagy egy globális katasztrófa. Ez pedig a becsapódás helyszíne. A Föld egyes részei csökkenteni tudják az aszteroidák okozta pusztítást. Hogy honnan tudhatjuk ezt? A dinoszaurusok példájából. 65 millió évvel ezelőtt szomorúnak nap a dinoszaurusokra. Egy aszteroida eltörölte őket a Föld színéről. Azt hittük, hogy már mindent tudunk az eseményről, de nemrégiben valami megdöbbentő derült ki. Ha az aszteroida mindössze néhány perccel később érkezik, a dinoszaurusok talán még ma is élnének. De hogyan? Ez az objektum egyenesen a Jukatán félszigetbe csapódott. A nyomában támadó cunami egész Észak-Amerikát elöntötte, ugyanakkor rengeteg szulfátot juttatott a levegőbe. A kilenc kilométeres aszteroida a mai mexikói öbölsekély vizében landolt. Hatására gázzá vált a tengerfenék a kontinentális talapzaton, és több trillió tonna gáz szabadult fel a légkörbe, ami katasztrofális klímaváltozást idézett elő. A földi fajok 70%-a kipusztult, beleértve a dinoszauruszokat is. Az ebben a tragikus, hogyha a Föld egy egész kicsit tovább fordulhatott volna a becsapódás előtt, akkor a meteor már mély vízbe hull, és nem történt volna ekkora gázfelszabadulás. Bolygónk 1600 km per órás sebességgel forog, és a felszínének 70%-át vízborítja. Egy kis szerencsével a dinoszaurusz pusztító mélyebb vízbe is hullhatott volna. Sehol sem jönne jól egy 8 kilométeres aszteroida a Földön. Sehol. De a Jukatán félsziget a maga és kénben gazdag kőzetével a lehető legrosszabb hely volt. Szegény dinoszauruszoknak tényleg rossz napjuk volt. A dinoszauruszokat kiírtó aszteroidának köszönhetjük, hogy mi emlősök el tudtunk terjedni a Földön. Szerencsére ilyen gigászi méretű aszteroidák évmilliók alatt csak egyszer érik el a Földet. Ám mint egy kétezer évenként számítani kell egy futballpálya méretű meteor becsapódására. Mi lenne, ha egy ilyen kisebb, gyakoribb aszteroida csapódna az óceánba? Ha a csendes óceánt vesszük, annak például igen hosszú a partja. Rengeteg ember kerülne veszélybe. A Föld legnagyobb része óceán, ezért valószínűbb, hogy az aszteroida az óceánba hullik. A valódi kérdés tehát az, hogy mekkora cunámira kell számítanunk. A tudósok azt modellezték, hogy mi történne, ha egy aszteroida az óceán különböző részein csapódna be. Három dimenzióban vizsgálták, különböző összetételű meteorokkal, különféle tengermélységekkel, különféle becsapódási szögekkel. Arra jutottak, hogy a kontinentális serv megvédene minket. A kontinentális talapzat egy víz alatti földkéreg, amely 80 kilométerre nyúlik be a tengerbe a partok mentén. Tehát, ha egy több száz méteres meteora mély óceánba csapódna, a kontinentális talapzatot borító sekély tengereknek köszönhetően a cunami összeomlana mielőtt elérni a partot. Úgy tűnik, az óceán megvédene bennünket. Úgy gondoljuk, hogy ha 120 méternél kisebb aszteroidák mély óceánba csapódnak, nem okoznak cunamit, ezért nem kell túlzottan aggódnunk miattuk. A apartmenti sekéi vizek visszaverik a támadó cunamit. Lanza ezt szemlélteti. Képzeljük el, hogy ez a kő az aszteroida, amely a Föld felé halad. Valószínűleg az óceánba zuhan, és hatalmas hullámokat kelt. A kifelé haladó hullám azonban egyre kisebb lesz, és mire a parthoz ér már csak akkora, mint ezek a hullámok, amik a lábamat nyaldossák. Ha egy aszteroida az óceánba csapódik, bizonyára nem ússzuk meg szárazon, de valószínűleg nem kell akkora pusztításra számítani, mint hinnénk. Bolygónk tehát saját maga is védekezik. Tudósaink pedig terveket készítenek a veszélyes aszteroidák elkerülésére. Ám ehhez időre van szükség. A csillagászok tényleg meg tudják védeni a Földet. Folyton figyelik a veszélytrejtő aszteroidákat, és ha találnak ilyet, nekik köszönhetően lesz elkerülhető az egész civilizációnk pusztulása. Ha időben észleljük, akkor gondolkodhatunk rajta, felkészülhetünk rá, kifejleszthetjük a technológiát és gyakorolhatjuk a sikerrel kecsegtető technikát. Az idő a szövetségesünk. Most még nem tudnánk megakadályozni az apokalipszist. Azonban a bolygóvédők már dolgoznak az ügyön, így hamarosan készen állunk a harcra. Ha tudni akarják, a csillagás rémálma az aszteroida becsapódás. Személyes ügyünk. Ez egy olyan sürgető probléma, amit nekünk kell megoldanunk. A jó hír, hogy már nem sokára képesek leszünk eltéríteni az aszteroidákat. Már a cél vagyunk. A bolygónk rendkívül ellenálló. Az egyén önmagában törékeny, de a Föld, mint egységes egész, meglehetősen szívós. Sokszor felmerül a kérdés, hogy miért kutatjuk és miért akarjuk megérteni a naprendszert. Például az aszteroidák miatt. Folyamatosan fürkésznünk kell az égboltot. Tudósoknak kell maradnunk, ha meg akarjuk védeni a Földet. A Magyar Változatot a VTI Stúdió készítette.